И към пресечената точка между култура и политика. Президентът на Германия, който днес ще е в София, утре ще бъде в Пловдив. Франк Валтер Штайнмайер ще уважи и европейската столица на културата. А знаете, днес е откриването на едно от мащабните събития в календара на Пловдив 2019. Изложбата с близо 80 работи, артистични работи на художници от Централна и Източна Европа в колекцията на Deutsche Telekom. Откриването е днес от 19 часа в градската художествена галерия. Внимателно разгледахме това, което предстои да срещнат зрителите на тази изложба в предишният, предишният част на предаването «Хоризонт да обед» заедно с германските куратори и директора на Гьоте институт. Сега обаче към политическите геополитическите аспекти на тази висока визита на германския президент. Добър ден казвам на Мариана Чулакова, почетен консул на Германия в Пловдив. Добър ден на вас и на слушателите на радио Пловдив. И на слушателите на програма «Хоризонт». Добра, Разбира се, и на слушателите в... на програма «Хоризонт». Във всички възможни национални частоти, плюс регионалните на Радио Плодив. Госпожо Чулакова, каква е връзката между Плодив и Германия в навечерието на тази висока визита? От тази връзка има много дългогодишна история, вероятно още може би от минали и по-миналия век. Но ако се концентрираме в а, днешно време, а, мога да кажа следните неща. От а, дълги години тук най-сериозните чужестранни инвеститори в Плодив и в региона са от Германия. А, от друга страна, в сферата на образованието и на културата, ние имаме изключително добри традиции с обучението по немски език в езиковите гимназии, в висшите учебни заведения с отлични комуникации, съвместни проекти с а, висши учебни заведения в а, Германия, но ако говорим сега в контекста на Европейска столица на културата, а, която е пловдив през тази година, а, искам да ви кажа, че едно такова посещение от толкова висок ранг, президента на Федерална република Германия. Може би нямаше да се случи, ако ние не бяхме европейска столица на културата. Това, между другото, показва, че фокуса върху Пловдив и благодарение на тази титла е изключително голям, той е на изключително високо ниво и политическите сигнали, че развитието на културата и развитието на един град благодарение на културата са изключително положителни. Германския президент идва в Пловдив, за да посети един от най-големите извинявайте, намски заводи за производство на бяла техника. Тук, от друга страна, той ще се срещне с творци, с хора на изкуството, с хора, които се занимават с културен менеджмент, ще се срещне с млади хора, ученици и студенти, като общия контекст е Пловдив, как тиктака Пловдив, как тиктака Европа, Uh, и до каква степен uh, диалога между uh, хората от uh, изкуството и културата и uh, от политиката uh, намират общ език. Uh, целта на uh, този дългогодишен проект, uh, нека да напомня само, че изобщо работата по Европейска столица на културата започна преди 10 години през 2009 година от една група ентусиасти. Сред които бяхте и самата вие, нали? Така, да, аз се радвам, че съм част от тази група и че в края на краищата ние постигнахме е, този успех, стана Европейска столица на културата и е, искам и да напомня, че, може би, най-големия чуждестранен донор в рамките на проектите и на програмата за Европейска столица на културата е Германия. Между другото и откриването на днешната изложба, както и на голямата част от проектите, които Геота Институт София ще реализира в Пловдив, се осъществяват и с финансова логистична подкрепа от страна на Германия. Ние чухме от директора на Геота Институт колко важно за тях е пространството за изкуство и за култура в рамките на инициативата Европейска столица на културата да остане отворено достъпно и наистина да отговаря на призива заедно. Т.е. да бъдат включени всички, всички групи, не само а, етнически, мълцинствени общности, но и а, сексуално различните и всички, които, а, които живеят по, а, по тази земя. А, знаем, че а, са неизброими характеристиките, по които ние можем да бъдем групирани в една или друга група. Колко важно е това послание според вас? Колко важно е удържането на това послание от града? А, вижте, когато и преди години говорихме за това, коя е думата, може би около която всички да се обединим така нареченото мото, което да показва енергията на нашия град, ние се спряхме след доста дебати в интерес на истината на думата заедно. Може би за това, защото сме установили определени дефицити, които, благодарение на Европейска столица на културата, бихме могли да преодолеем. Или поне да започнем един път, и докато вървим този път, ние черпим и опита на много други държави. Смисъла в края на краищата е наистина за отварянето за един малко по-широк хоризонт, за това да видим как работят и други културни институции, как разсъждават, кои са техните ценности. Като погледнем това, че Пловдив като европейска столица на културата в рамките на една страна като България, която е относително централизирана, ще покаже, може би, по този начин и значението на регионите. Избирането на плоди за Европейска столица на културата, аз го разглеждам и като един знак от страна на Европейския съюз за това, че трябва да се дава възможност и шанс и на регионите да покажат своите възможности и своя потенциал, който, както виждаме, има с какво да се похвали този, съвсем нов, тази съвсем нова писта, на която се намира в момента Пловдив, мисля, че ще помогне на всички да развият всички свои идеи, всички свои проекти или поне да поставят началото на това, така че всички процеси в сферата на културата, развитието на града, мисленето на хората да станат необратими в положителен смисъл. Всъщност мотото а, заедно в а, всичките му аспекти от общностните до регионалните и националните а, да няма изключени. Да няма изключени групи, да няма изключени а, малки населени места, да няма изключени, а, из, из, из, изключени различни общности от досега с култура и с изкуство? Разбира се, изключването на която и да е общност, по каквато и да е причина изобщо, изобщо, по никакъв начин не може да се вмести в идеята и основните акценти на програмата Европейска столица на културата и не само на това. Ние говорим според мен Европейска столица на културата дава, може би така, посоката за една по-дългосрочна културна политика, която трябва да се води не само в Пловдив, но и на национално ниво. Не трябва да се разсъждава за културните политики в рамките на един или два политически мандата. От а, моя гледна точка, благодарение на това, което беше свършено през последните години и което ще видим през тази година, се поставят а, така и основите, акцентите на а, културната стратегия или изобщо нали, на културната политика за нашия град а, за следващите поне 10 или 20 години. И затова в никакъв случай ние не може да говорим за изключване. Културата не предполага изключване. Културата предполага а, повече синергия, и вътре в рамките на различните видове култура, различните видове обществени групи, но и между култура и политика, култура и бизнес, култура и спорт, култура и свободно време и така нататък. И това е смисъла. Тъй като вие наистина познавате добре Пловди в 2019 от самото инициране и първите години на идеята, доволна ли сте от това, което виждате? Набира ли скорост Европейска столица на културата? Защото се чуват и негативни коментари, а, че инерцията е намаляла след откриването. То пък също беше проблематизирано от определени групи, харесано от а, други. Продължават и коментарите във връзка с финансовите измерения на инициативата. Как гледате вие на тези процеси с едно изречение? Аз, между другото, от разговорите, които съм водила и с колеги в много други европейски столици на културата в други държави, мога да ви кажа, че навсякъде има обществени реакции, които са с плюс и с минус. Това е нормално. Аз мисля, че окончателната оценка за европейска столица на културата може би е редно да се даде след като изтече годината. Процесите е текът, се, програмата се изпълнява, така че аз не виждам в момента някакви големи драми. Има би... едно искане чисто политическо за извънредна сесия на Общинския съвет. Как гледате на това. Аз не мога да коментирам, защото вече не съм част от управителния съвет на Пловдив 2019. При всички случаи колегите, които работят там в момента, имат нужда от една сериозна подкрепа и тази година ми се струва, че всички трябва да работим за това да бъде подкрепена европейска столица на културата, защото най-голямата реклама, за нашия град и за всичко това, което се случва в него, сме ние и това, какво ще разкажем ние на хората, с които работим и с които сме близки. Отново към високата визита, за първи път президент ще посети събития на Европейска столица на културата в Пловдив? На Европейска столица на културата, да, но това е посещението на трети президент на Германия от началото на демокрацията, така да го кажем. А така, значи германските президенти редовно идват в Пловни. Точно редовно, едва ли бих могла да кажа, но през 2016 година тук беше предишният немски президент Йоахим Гаук, но в рамките на едно малко по-друг тип събитие, среща на 10 президенти от е, държавите, членки на Европейския съюз, докато сега фокусът е изцяло Пловдив и Пловдив, като европейска столица на културата, е, ще посрещне германският президент е, Штайнмайер утре. Германският президент, особена значимост на Пловдив, виждаме в тази негова визита, и заради индустрията, но и заради другото и Изкуствата. Много ви благодаря, Мариана Чулакова, почетен консул на Федерална република Германия в Пловдив и също така един от инициаторите на идеята за Европейска столица на културата.